פרשת לך לך. פרק י"ב ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וייסחה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך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 ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. ביירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך, אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח, לאדוני הנראה אליו, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ויית אוהלו. בית אל מים, והעי מקדם. ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני. ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, ככבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו.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 ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוכח האישה בית פרעה, ולאברהם היטיב בעבורה, ויהיו לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות, ואתונות וגמלים. וינגה אדוני את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם.